Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ba'du Mas'alatu li'an li'ani lineno la kiarabu linajulikana li'an ni katika lugha ya yani na kumweka na nani nani na ya Allah subhanahu wa laani ni asili yake kufukuzwa na kuweka mbali na rehema. Yaani kupondwa kil, kilugha. Nikii katika wanavyonywa ufiki wanasema ni shahadat muakkida bil-ayman. Ni ushahidi mtu anatoa na ushahidi anaweka anatilia mkazo na na Na makruna bil-laani na miongoni mwake anasema anazunguzwa ni neno la laana ni nzati za zawadi. Yaani wanaume wananasema huyu mke wangu na, na kuwa alizini na kama anasema uongo basi Mwenyezi ni anilaani ndio liani ama bilghadab kwa upande wa mwanamke mjehati zauja mwanamke pia ana anaapa kuwa ye hajafanya ile neno na kama amefanya basi Allah subhanahu wa mkasirike mkasirie na hili la hii lian linasimama mahali pakavu Tunajua katika sheria ya islamu mtu akimsingizia mwanamke yeyote au mtu yote amezini mtu yote ambaye amezini Akasingizia lazima alete ushahidi wa watu wanne ambao kwamba ameshuhudia kwa mwache yao wameona kitendo chenye kinafanya vile mtume Muhammad saw sallam alipiga mfano kile kijiti cha chupa cha cha cha nani cha cha uwanja kinapoingia kwenye chupa chake maneno yake waone tupu la nne ila kwa tupu la kike nyono katika zama za mtume Muhammad saw. haijayotokea li'an haikujayotokea haya kutokea ushahidi kama huo sababu huwa ni migumu lakini ilitokea wale walikiri walifanya neno kama hio kwa hivyo li'an ni hiyo inakuwa baina na na ya mwanaume na mwanamke na asili yake eh hadithi ambayo kwamba eh, aya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala katika sura An-Nur anasema azani la yan ka zani au mushrika وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إلا زَانٍ أو مشرك وَحُرِّمَ ذلك على المؤمنين وَالَّذِينَ يرمون الْمُحْصَنَاتِ ثم لم يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ, شهداء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الفاسقون إلا الَّذِينَ تَابُوا من بعد ذلك وَأَصْلَحُوا فإن الله غفور رَّحِيمٌ والذين يرمون ازوجههم ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين ويدرؤ عنه العذاب أن تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين Walau la fadhilallah alaykum wa rahmatuhu anna Allah tawwabun hakeem Allah subhanahu wa ta'ala katika aya mtatajwa ile pale ambayo kwa kamba inamshahidi kuwa wale ambao kwamba watasingizia wanawake ambayo kwamba wamesitirika wamehifadhi na zina kisha thumma lam ya arba'ati shuhada na waje kuja na mashahidi wanne fajidduhum thamanina jaldah basi pigeni viboko 80 kwa kuonesha wamemwosingizia na hapo imetajwa muhsanatu wanawake sababu sana sana wale wanasingizieni wanawake lakini pia kumsingizia hata mwanaume na hujakuja ni mashahidi manne basi wao wapige viboko 80 wala takbalu lahum shahada dan abadan muso muso kwa shahada ushahidi tena mara nyingine wa ulaika humul na hawa wao ni waovu illa alldina tabu kwa sharti illa wale watakayetubu baada ya kitendo mimba baada dhalika baada kufanya hicho kitendo waaslahu fa inna allaha ghafurur rahim Basi wakasulisha allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamea na mwingi wa rehema kisha allah subhanahu wa ta'ala baada kuweka sharti mkimuona mtu wala kuja wakamsingizia mtu wamezini lazima wawe mashahidi wanne watu wanne wamekusudia wame vile mtume sallallahu alaihi alipiga mfano ni kama kijiti cha chupa cha cha uwanja kinaingia kwenye chupa chake yani kila mmoja amehakikisha ume wa mwanaume umeingia katika uke wa mwanamke na isipopatikana ushahidi kama huu ndio basi atatapigwa pigo da pigo atapigwa viboko 80 yule na Allah Subhanahu wa ta'ala kazida akasema walladheena lahum anfusuhum fashahadatu ahadihim Hi aya hapo wale ambao watasingizia na mashahidi wengine isipokuwa wao peke basi watafanya nini fashahadatu ahadihim Watashudia kila mmoja atashuhudia nafsi yake kwa nafsi yake mara nne innahu la minaswadiqeen kwa jambo ambayo kwamba nasema mke wake alifanya hivi kwa yeye anasema yeye iko kwa ukweli kuwa mke wake alizini wal khamisatu na ya tano annala ana tallahi alayhi kana milkalibin ata hapo katika hapo tano kama amedanganya basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala amlaani akisha maliza hivyo e, basi hukumi na roho za mwanamke mwanamke akitoa akifanya aki li'an basi ataingia kwenye hukumu na akitoa aki li'an yana kipia itabidi mwanamke ape akikataa kuapa basi ataingia katika hukumu ya hadd yanada ata hukumia hadd ya zina ambayo kwamba mtu aliolewa naye yani ni rajm kupigwa mawe lakini kujiepusha na haya njumu wa ta'ala anasema wayadra wa anha la'adaba an tashhad billahi kwa hivyo pia yeye ataepukana na adhabu pia ashuhudie mara marani, innahu laminal kadhibin kuwa mume wake anamdanganya anam kuwa yeye wal khamisata anna alayha in kana e, e, ta'ala anasema aya asili yake katika na hapo inakusudiwa kwa wakati hiyo aya ilipoteremka e, bin ubada anhu alimjia mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kifa ya rasulullah hakika tunaweza kusuhidisha vipi baada ile aya ambayo ilitarimuka akisema kuwa lazima mtu akizini waje mashahidi wanne wameshuhudia akasema tunaweza kushuhudia vipi hivyo qala ana aalam inna hakkun naamini kuwa allah subhanahu wa ta'ala mambo mbaya anasema ni hakika walakin idha ra'a rajulu ma imra'ati rajulan kifa mtu akiowa amemshuhudia mke wake peke yake atafanya nini yaati bi arba'ati shuhada ayata taftu mashahidi wane ida dahaba yahdu li yuhthara fa innal fajiira yaqdi watarahu akiena kuaita mashahidi wane jioni jioni mone ukahari huo muo basha kamlisha haja kizi haja yake thumma yahrukisha nakimbia mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam hakumjibu hakumjibu fa na kuna hadithi ambayo kwamba inapokelewa na hadithi ya ana Radia wa Mwenyezi Mungu yeye anasema anna rajula minal ansari ja'ira al-aqsu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah araita rajulan wajada ma'a imra'ati rajulan ayaqtulahu am kayfa fa anzal Allahu fi sha'nihi ma zikira fil qur'an Sahal bin Sa'd alimkujia mtume Muhammad alisema kuna mtu mwanaume alimkujia Muhammad sallallahu katika sahaba katika Muhammad sallallahu akamuuliza mtume je mtu mwanaume na mke wake anamuua anafanya nini basi ndio aya ambayo kwamba aya ilikuja kusema walladhina yar, yarmuna almuhsanaat thumma eh, eh, aya nasema yarmuna azwajahum wa illa anfusuhum ahadihim kwamba watakuwa wana, wana singeher anasema wake zao wamezihi na hajakuwa na mashahidi wanne basi watakuwa wanashuhudia katika nafsi yao mara nne njoo hiyo aya na katika riwaya nyingine eh yani nilipoteremka hiyo aya basi a, rasul sallallahu akamuita aka mume na mke wakatoa laana wakafanya talaq na talaqo baina yake ni mwanaume simama anasema ana hapa kwa jina ya Allah subhanahu ta'ala na namtaja huyu mke kama yuko mbele yake au kama haiku anamtaja kwa sifa ambaye kama ina inaonesha ni mtu fulani kuwa anashuhudia kuwa huyo mke wangu wa nilimuona akizini na kama anamiki, kuna mimba wote kwenye tumbo lake anauza anapiga mimba anasema na mimba ambayo kwamba katika yangu kikuwa na hakika anasema sio sio yangu Natasema atasema mara nikisema nikikuwa nasema uongo basi niwe katika nini niwe katika niwe katika niwe katika, katika wenye kulaaniwa anasema mara 4 alafu mara 5 hakimu au kadhi atamsimamisha wa taala ni kubwa zaidi kama, basi, kama kuwa allah subhanahu wa taala akulani akunani kama uko kama anasema hapo haya walaani ya lana ya Mwenyezi Mungu Ta'ala iwe juu yake yule mwanaume ikikuwa anmsugizia mwanamke. Baada hapo sasa tabakiye mwanamke. Mwanamke akifanya mula, la lana yani kwa hicho kichocheo basi atapekana na yeye adhabu. Basipofanya basi atadhibiwa. Na kitaka kupinga basi atapia ataapa mara 4 kuwa mume wake anamsingizia. Ya 5 kabla ya 5 pia atapewa mwaida kuwa hika adhabu ya Allah Subhanahu Ta'ala ni kuliko hayo mambo ambayo yamo ndani. Kisha akisema kuwa anaendelea ana kusema kuwa ye kuzini basi atasema ata hapa ya tano Allah subhanahu wa ta'ala anasema wal khamisata anna qadalla Allahu alaiha in kana basi ukasirika wa Allah subhanahu wa ta'ala hiyo yake ikikuwa yeye ni miongoni ikuwa mke wake anasema ukweli basi hapo baada hapo kuna injo salele kujaja kujee sasa wakifanya mlana hukumeao itakuwa nini katika hadithi sahihi ya Ibn Umar radhiyallahu anhu ana sema anna nabii sallallahu alaihi wasallam la'ana baina rajulin wa maraatihi fa faraka bainahuma wa alhaqa alwaladu bimra'ah yani alikuja mwanaume na mwanamke wakafanya mla'ana baina yao baada baina yao ikawa kuachana kwa wakafarikisha baina yao baada mla'ana akawafarikisha baina yao mume akienda kivyo yake na mke yani kawa kama talaka kwa hivyo ndio inathibitisha kuwa mla'ana inashatokea ni talaka na kuna baadhi ya ulama walizungumza kuhusu masala ya mlaana. Mtu anaweza kumpata mke wake akizini na athivyo kwa kadhi au kwa hakim mbele ya watu na yeye mwenyake amwacha akamwambia tubu kwa Allah Allah subhanahu wa ta'ala jeu mwingu kwa kutubu atakata kukusamea basi sikofika huko basi ya mlaana haitasimama lakini ukishafikisha kwa hakim lazima hiyo hukumu ya mlaana ipatikane. Ndiyo ilipopatikana baina ya sahaba na mke wake mke alipofika ya tano akasema siwezi kuaibisha asiwezi kuhaibisha eh, kabila langu akaapa ya tano kuwa haja hajazini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa huyu akija kadhaa mtoto wake kidhaa na sifa moja hii moja mbili sifa ina fulani basi jueni ni mtoto wa huyo uh, sh, ibn Sahma mtoto wake ayao ay, mtoto wa zina na aliza, hivyo hivyo. hizo mtoto akafanana na yule mtume Muhammad Sussalam, kuwa laula ingekuwa sio ahadi baina yango na baina basi bainangu na baina yako jambo kwa hivyo ndio ile kwa hivyo ukipeleka ukipeleka katika liana, ikatokea basi ndio kufarikiana baina ya mke na mume wake na ukiamua umbakisha usimpeleke ukamwambia tubu kwa Allah Subhana wa ta'ala kama vile baada ya ulama wengine wanaona itakuwa pia ni sawa lakini wanasema kuwa kile ile mimba babaye kwamba iko kwa tumbo kiko na hakika sio yako usikubali ukiwa na hakika hiyo mimba ya kuzini sio yako usi usikubali sababu ndio mtume Muhammad saw katika ule alipopinga ake, alimambia mwanamke ya Edena na hiyo mimba kwa hiyo mtoto wake sio mtoto wa huyu mwanaume e, e, wa Allahu